ліниво пакувала нехитрі пожитки в дорожню сумку і поспішала на вечірній поїзд, знаючи, що за місяць-два знову хапливо добуватимуть цю ж валізку, лише почувши рішучий голос з телефону «Я тебе хочу бачити, дитинко!» І все ж, коли він казав «Хочу тебе бачити», це був той єдиний раз, коли голос звучав менш залізно. Може, був навіть ніжний. І мене тоді в дорозі до нього не спинило би навіть комендантська година. Збираючись до нього, неодмінно дивилася на себе в дзеркало, на повин зріст, поправляла зачіску, пригладжувала брови, і сміялася в обличчя власному відображенню. «Гад'ю, жінко, привіт повіє!» Ще раз поправляла зачіску, нібито пересвідчуючись, чи не засяю над нею, німб королеви. Хіба закоханим молодим жінкам потрібні якісь німби, коли великі, блискучі очі сяють живіше, ніж вогні святкового фейерверку, а кров у жилах салютує цілодобово і без причин. Зрештою, тоді мені було байдуже все, окрім того, до кого летіла сторч головою. Здається, йому також було байдуже, яким чином я поспішаю до нього, сторч головоючи уповільненим темпом. Він мене кликав, і я йшла. Решта була просто коливанням на поверхні життя між нашими зустрічами. Наситивши пам'ять старим і незмінним сюжетом спогадів, я засинаю без пігулок, щоб несподівано прокинутися серед ночі і знову стати нишпуркою в закапелках моєї молодості. Ось так минають дні й роки. Зимовими днями я плиту шкарпетки чи светри, тоді їх навіщось розпускаю, як розпускали колись свої полотна, Незбагненна пенелопа І знову беруся за спиці Готую сніданки і вечері Мию, перу Натираю чоловікові хвору спину І здебільшого мовчу Час від часу я змушена лікувати Продірявлене ним нутро І тоді чоловік не відходить від мене до пізнього вечора він наймає окремі апартаменти, заставляє їх квітами, набирає купу книжок і газет, кілька разів на день обходить медперсонал, доглядає мене як породіллю. Коли я відходжу від нелюдського болю, годинами гладить мені обличчя, руки, живіт, його врівноважені пестощі, якісь такі ніжні і чуйні, що до мене вертає безсовісна думка. А може, задля такої ніжності варто було пройти крізь пекло? Він знає кожен сантиметр мого тіла краще, ніж я його. Але за кожним разом, отут, саме в лікарні, чоловік ніби іще прицілюється до нього, ніби іще вибирає місце, котре має вразити ніжністю безпомильно. Дуже обережно намацує під сорочкою пруги від шрамів, розгладжує їх, наче хоче зрівняти зі шкірою. Пруги з часом поблідли, але сліди від них надто потворні, щоб мати бажання розглядати їх при світлі. Лікарі поспішали в той фатальний для мене день і, очевидно, не дбали про естетику шкіри в майбутньому.